Szinte attól a pillanattól kezdve, hogy beleegyeztem barak indulásába, a férjem alakja szinte elhomályosodott. Hiszen hirtelen egyszerre ezer helyen kellett lennie. Nem egész egy évünk maradt az előválasztási megmérettetések kezdetéig. A szavazók ekkor döntik el minden államban, kit akarnak demokrata elnökjelöltnek, amely ájovában startolt. Baraknak csapatot kellett verbuválnia. Támogatókat kellett szereznie, akik nagy összegekről tudtak csekket kiállítani, és ki kellett találnia, hogyan vezesse fel a jelöltségét úgy, hogy az a lehető leghatásosabb legyen. A cél az volt, hogy a szavazópolgárok észrevegyék, és egészen a választás napjáig figyelemmel kövessék. Az volt a terv, hogy Barak a jelöltségét hivatalosan az Illinois állambeli Springfieldben jelentse be. Mindenki egyetértett, hogy ez egy szándékaink szerint újszerű kampányhoz illő háttér lenne, egy olyan kampányé, amely alulról szerveződik jobbára a politika színpadán újnak számító emberek részvételével. Ez volt Barak reményeinek alapja. Közösség szervezőként eltöltött évei alatt megtapasztalta, milyen sokan érzik úgy, hogy senki sem hallgatja meg őket. És minden hatalomtól meg vannak fosztva a demokráciánkban. A projektvót megmutatta neki, hogy mi minden lehetséges, ha ezek az emberek alkalmat kapnak a részvételre. Amikor eldöntötte, hogy indul az elnöki posztért, még komolyabban le akarta tesztelni ezt az eszményt. Vajon az üzenete nagyobb léptékben is célt érhet? Elegen jönnek majd segíteni? Barak tudta, hogy szokatlan jelölt, és ennek megfelelően szokatlan kampányt akart. Baraknak az állam hajdani kongresszusi székházának lépcsőjén kellett bejelenteni az indulását. Illinoisban, február derekán, amikor gyakran fagypont alatti a hőmérséklet. Ezt az ötletet nem tartottam túl praktikusnak, és nem igazán növelte az életünket már így is többé-kevésbé irányító kampánystábba vetett bizalmamat. Nem örültem neki. Elképzeltem, ahogy a lányokkal próbálunk szélesen mosolyogni a hóviharban, vagy a jeges szélben, miközben barak igyekszik lelkesnek mutatkozni, és derekasan titkolni, hogy mindjárt megfagy. Eszembe jutott, milyen sokan fognak aznap inkább otthon maradni, mert nem akarnak órákon át kint ácsorogni a hidegben. Ezen a tájon születtem. Tudtam, hogy az időjárás mindent tönkre tehet. Azt is tudtam, hogy Barak nem engedhet meg magának már az elején egy ekkora fiaskót. Körülbelül egy hónappal korábban Hillary Clinton is magabiztosan bejelentette jelöltségét. John Edwards egy hónappal azelőtt indította el a kampányát, és a beszédét a Katrina hurikán által megtépázott egyik New Orleans-i ház előtt mondta el. Összesen kilenc demokrata jelölt dobta be a nevét a kalapba. Kíméletlen versengésre lehetett számítani. Barak csapat a kockázatot vállalt a szabadtéri rendezvényjel, De nem az én dolgom volt, hogy kételkedjen bennük. Egy szót sem szóltam. Amúgy sem volt már sok beleszólásom. Tervezgették a kampánykörutakat. Kidolgozták a stratégiát, önkénteseket toboroztak. A kampány megindult, és már nem lehetett leállítani. A figyelmemet olyasmire irányítottam, ami kontrollálhatatlan. Elfogadható fejfedőt kerestem Malia és Sasa számára a bejelentés napjára. Már megvettem nekik az új téli kabátjukat, de teljesen megfeledkeztem a sapkáról, és a végén majdnem el is késtem vele. Ahogy közeledett a bejelentés napja, úgy lettem egyre nyugtalanabb. Munka után Körberohantam az üzleteket, de hiába túrtam fel téli hormik után az akciós kupacokat. Hamarosan már nem is az érdekelt, hogy Malia és Sasa úgy nézzenek ki, mint egy jövendőbeli elnök lányai, hanem úgy, mint akiknek legalább anyukájuk van. Végül találtam valamit, két kötött csapkát, fehéret Maliának és rózsaszint Sasának, mind mindkettőt felnőtt esméredben. Mali a sapkája pontosan illett a fejére, de a másik kókattan keretezte az öt éves szasa arcát. Nem volt a legújabb divat, de elég bájosan néztek ki, és ami a legfontosabb, a lányok nem fognak fázni. Aprócska diadal volt, de az enyém. A bejelentés reggelén, 2007. február 10-én ragyogó, felhőtlenék köszöntött minket. Az a szikrázó télközépi szombat, amely az ablakból nézve sokkal jobban fest, mint amennyire kellemes valójában. A levegő hőmérséklete mínusz tíz fok körül volt. Gyenge szellő fújt. A családunk az előző nap érkezett Springfieldbe. Már is kezdtük megtapasztalni az országos kampány jelentette nyomást. Meglepett, hogy az első támadás pont a fekete közösségen belülről érkezett. Kritizálták a kampányt, amiért Barak bejelentését a State of the Black Union napjára időzítették. Arra a fórumra, amelyet egy híres afroamerikai tévés személyiség, Tevis Smiley szervez. Aztán egyetlen nappal a bejelentés előtt egy magazin lehozott egy cikket Barakról, amely idézett Jeremiah Wright tiszteletes egyik évekkel korábban elhangzott, haragos és paráshangú prédikációjából. Ebben a tiszteletes bírálta, ahogy az országunkban bánnak a feketékkel. Katasztrófa készülődött. Különösen, mert eredetileg Wright tiszteletest kérték fel, hogy a tömeghez szóljon barak beszéde előtt. Barak nehéz helyzetbe került. Meg kellett kérdezni a lelkipásztortól, hajlandó lenne -e arra, hogy egyszerűen csak a színfalak mögött, magunk között áld meg minket. Barak azt mesélte, hogy rájt tiszteletes megbántódott, de úgy tűnt, megértette a kérést. Aznap reggel jutott el a tudatomig, hogy innen már nincs visszaút. Szó szerint odaállítjuk a családunkat Amerika népe elé. A tervek szerint a nap egyben a szabású megnyitó ünnepsége is lesz. De nem tudtam szabadulni a félelemtől, hogy senki sem fog eljönni. Barakkal ellentétben én tudtam kételkedni. Még mindig azokba az aggodalmakba kapaszkodtam, amelyek gyerekkorom óta kísértek. Mi van, ha nem bizonyulunk elég jónak? Lehet, hogy minden, amit hallottunk, csak túlzás volt. Lehet, hogy barak nem is olyan népszerű, mint ahogy az emberei hiszik. Lehet, hogy még nem jött el az ideje. Megpróbáltam minden kételjemet félre söpörni, amikor beléptünk az oldalsó bejáraton a régi kongresszusi székházba. És még mindig nem láthattuk, mi történik elől? Azért, hogy a stábtól utasítást kérhessek a továbbiakra vonatkozóan, Szását és Máliát rábíztam anyámra, és Kéj Wilsonra, Kéj korábbi mentorára, aki az utóbbi években második nagymamává lépett elő a lányaink életében. Szépen gyűlik a tömeg, nyugtattak meg. Az emberek már napkelte előtt elkezdtek szállingózni. A terv szerint, barak lép ki elsőnek, aztán pár másodperccel később én is csatlakozom hozzá a pódiumon a együtt. Már jó előre tisztáztam, hogy nem maradunk fent a színpadon végig a beszéde alatt. Túl nagy kérés lenne két kisgyerektől, hogy ilyen hosszú ideig álljanak ott nyugodtan, és úgy tegyenek, mintha érdekelné őket az apjuk mondani valója ha egy kicsit is úgy tűnne, hogy unják magukat, vagy valamelyikük tüszszentene, vagy elkezdene izegni-mozogni, az nem segíteni előbarak ügyét. Ugyanez igaz volt rám is. Tudtam, hogy a sztereotípiák szerint egy politikus feleségének kifogástalanul kell kinéznie. Mint egy babának, aki festett musoljal, csillogó szemmel bámulja a férjét, mintha csükne minden szaván. Ez nem én voltam, és soha nem is leszek ilyen. Támogatom Barakot, de nem vagyok robot. Barak kiment, hogy üdvözölje a közönséget. Amikor megjelent, üdvri valgást tört ki, amelyet még az épületben is hallani lehetett. Visszamentem, hogy előkészítsem Szását és Máliát, és ekkor kezdtem igazán ideges lenni. Kész vagytok, lányok? kérdeztem. Anya, melegen van, panaszkodott Sasha, és letépte a fejéről a rózsaszín sapkát. Ó, kicsim, nem veheted le, nagyon hideg van odakint. Megfogtam a sapkát, visszatettem a fejére, és megigazítottam. De még nem odakint vagyunk, hanem bent, jegyezte meg. Ez Sasa, ami mi kerekarcú igazmondónk. Nem szállhattam vitába ezzel az érveléssel, Inkább megpróbáltam némán jelezni az egyik közelben álló segítőnknek, ha nem kezdjük el azonnal, erről a két kicsiről akár le is mondhatunk. A lány bólintott és intett, hogy induljunk el a főbejárat felé. Eljött az idő. Mostanra már sok politikai eseményen vettem részt barakkal: kampányindítókon, adománygyűjtéseken és választási ünnepségeken. Régi barátokkal és hűséges támogatókkal teli közönséget láttam, ám Springfield egészen más volt. Az idegességem abban a pillanatban elmúlt, ahogy a színpadra léptem. Csak is szasára figyeltem, hogy mosolyogjon, és el ne a saját csizmájában. Néz fel, kicsimkértem, és megfogtam a kezét. Mosolyogj! Mária addigra már kiment, felszegett fejjel, széles mosolyjal az arcán lépett oda az édesapja mellé, és integetett. Csak amikor felértünk a lépcső tetejére, akkor mérhettem fel a tömeget, vagy legalábbis próbáltam felmérni. A látvány lenyűgözött. Több mint tizenöt ezer ember jelent meg aznap. Emberek vették körül a székházat, és beburkoltak minket a lelkesedésükkel. Én magam sosem tartoztam azok közé, akik szívesen töltik a szombatjukat egy politikai eseményen. Sosem értettem, mi a jó abban, hogy ott áll egy ember egy sportpályán vagy egy gimnázium színháztermében, és politikusok ígéreteit hallgatja. Felfoghatatlannak tűnt, hogy ez a sok ember miért jött el ide hogy hajlandók voltak, egy plusz zoknit felvenni, és órákon át a hidegben állni. Azt még megértettem, hogy az emberek szívesen összegyűlnek, és várják, hogy fellépjen a kedvenc együttesük, amelynek minden számát együtt tudják énekelni. Azt is, hogy valaki elviseli a havazást a szuperból kedvéért, mert látni akarja a kedvenc csapatát, amelynek gyerekkora óta drukkol de a politikusok miatt. Ilyesmit azelőtt sosem tapasztaltam. Kezdett eljutni a tudatomig, hogy mi vagyunk az együttes. Mi vagyunk a csapat, amely mindjárt a pályára lép. Hirtelen megértettem, mekkora felelősség is ez. Minden egyes jelenlevőnek tartozunk valamivel. Arra kérjük őket, hogy vessék belénk a hitüket, és most húsz hónapon át, ötven államon keresztül vinnünk kell ezt a lelkesedést, be egészen a fehérházba. Eddig nem hittem, hogy lehetséges, de most már talán igen. Így működik a demokrácia, jöttem rá. Ti eljöttök a kedvünkért, és mi is a ti kedvetekért. Hirtelen 15 ezerrel több okom lett, hogy barak győzelmét kívánjam. Most már én is teljesen elköteleztem magam. Az egész családunk elkötelezte magát, még akkor is, ha ez kissé ijesztő volt. Elképzelni sem tudtam, mi vár ránk, de ott álltunk mind a négyen kint a színpadon, a tömeg előtt, a kamerák keresztüzében, meleg és egy kis túlbő, túl bő, rózsaszín sapkával egy apró fejen. Hillary Clinton komoly ellenfél volt. Minden közvélemény kutatásban vezetett. Barak tíz vagy húsz ponttal volt lemaradva. A demokrata szavazók ismerték Clintonékat, és vágyták a győzelmet. Jóval kevesebben voltak, akik egyáltalán ki tudták ejteni a férjem nevét. Mindannyian Barak, én és a kampánystáv jóval a bejelentés előtt beláttuk, hogy függetlenül a politikai érzékétől egy Barak hosszáin Obama nevű fekete férfinak még mindig kevés az esélye. Ezzel a nehézséggel a fekete közösségen belül is szembesültünk. Hasonlóan ahhoz, ahogy eredetileg barak jelöltségéhez viszonyultam, nagyon sok fekete képtelen volt elhinni, hogy a férjemnek valós esélye lenne a győzelemre. Sokan még azt sem tudták elképzelni, hogy egy fekete férfi nyerhetne túlnyomóan fehér területeken, ami azt jelentette, hogy gyakran biztosra mentek, és inkább a második legjobbra szavaztak. Barak számára az erőpróba többek között abban nyilvánult meg, hogy meg kellett ingatni a fekete szavazók régóta meglévő lojalitását Bill Clinton iránt, aki szokatlanul könnyedén érintkezett az afroamerikai közösséggel, és ennek eredményeként rengeteg kapcsolatot épített ki. Barak Illinois államban sokféle választópolgár bizalmát megnyerte már, köztük azokét is, akik a vidéki, fehérek lakta mezőgazdasági területeken éltek. Már bebizonyította, hogy mindenféle hátterű embert meg tud szólítani, de ezt sokan még nem tudták róla. Barakra kitüntetett figyelem irányult. Minden lépését árgus szemmel lesték. Tudtuk, hogy fekete jelöltként nem engedhet meg magának semmiféle botlást. Mindent kétszer olyan jól kell csinálnia. Abban reménykedtünk, hogy az erős szereplés a legelső előválasztásokon elég lendületet ad Barak kampányának ahhoz, hogy legyőzze az erős és híres Clintonékat. Ájóva volt a mi reménységünk, meg kellett nyernünk, máskülönben vissza kell lépni. Ez a jobbára mezőgazdasággal foglalkozó több mint 90 ban fehér lakosságú állam alig ha tűnt a legnyilvánvalóbb helynek, ahol egy csikágói illetőségű, fekete fickónak érdemes lehet megkísérelnie definiálni magát. De az élet mégis ezt hozta. Ájóva az elnöki előválasztások első állomása már 1972 óta és az egész ország figyelme rájuk irányult. Tudtuk, hogy ha jól szereplünk ájovában, azzal üzenünk az ország összes szavazójának, elsősorban a feketéknek. Hogyha barak képes nyerni egy döntően fehér államban, akkor érdemes elkezdeni hinni. Szinte heteken át kellett repülnöm Ájovába, és egyetlen nap leforgása alatt három-négy kampányállomásra is ellátogattam. Már az elején elmondtam Barak kampánymenedzserének, hogy az utazásaimért cserébe mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy estére visszaérjek Csikágóba, és ott legyek, amikor a lányok lefekszenek aludni. Anyám belement, hogy kevesebbet dolgozzon a munkahelyén, hogy ott lehessen az unokáival, amíg én úton vagyok. Barak is körbeutazta Ájovát, de a kampányban ránkoztott feladatok miatt csak ritkán mutatkoztunk ott, vagy akárhol, együtt. Barak most már segítők Garmadával utazott, én pedig külön költségvetést kaptam, hogy felvehessek egy saját kétfős személyzetet. Fogalmam sem volt, miféle támogatásra lehet szükségem. Melissa Wintert, akit elsőként vettem fel, és később a stáb főnököm lett, a barak időbeosztását végző csapattag ajánlotta. Csikágói otthonunk nappaliában interjú voltam meg a szőke, szemüveges melisszát, és lenyűgözött humora és aprólékossága. Tudtam, hogy fontos lesz, ha a kampányolást bele akarom illeszteni a már amúgy is sűrű kórházi időbeosztásomba. Éles eszű volt, végtelenül hatékony és gyors mozgású. Ráadásul elég régóta dolgozott ezen a területen, így a szememre bent a politika intenzitása és tempója láttán. Mivel alig néhány évvel volt fiatalabb nálam, Melissa inkább barátnak és szövetségesnek hatott, mint a kampányban dolgozó számos, sokkal fiatalabb munkatárs. Olyan embernek bizonyult, akire szó szerint az életem minden területét rábízhatom, mind a mai napig. A kis harmadik tagja, Kéti, megkormik, Lyleyveld lett kommunikációs igazgatóként. Már vett részt elnöki kampányolásban, sőt, Hillary Clintonnak is dolgozott, amikor ő volt a first lady. A tűzről pattant, intelligens, mindig kifogástalanul öltözött kéti foglalkozott a riporterekkel és a tábokkal Gondoskodott arról, hogy az eseményeinkről megfelelően tájékoztassanak. És arról is hála a bőr aktatáskájának, amelyben mindig tartott tisztítót, mentolos cukorkát, varrókészletet és harisnyát, hogy rendben legyen a külsőm, miközben egyik repülőgéptől a másikig, vagy egyik eseményről a másikra rohanunk. Barak tanácsadói elmagyarázták, hogy a feladatom elsősorban az, hogy az állam minden szegletében eltöltsek egy kis időt a demokratákkal, elbeszélgessek kisebb csoportokkal, lelkesítsem az önkénteseket, és igyekezzen megnyerni a közösségek vezetőit. Azt mondták, az ájovaiak roppant komolyan veszik a szavazást. Előre felkészülnek a jelöltekből. Komoly kérdéseket tesznek fel, és nem valószínű, hogy egy mosolyjal vagy készfogással le lehet őket venni a lábukról. Azt azonban nem mondták el, hogy milyen üzenetet közvetítsek Ajovában. Nem adtak szöveget, sem tanácsot. Úgy gondoltam, majd valahogy feltalálom magam. Az első szóló kampány eseményemre, Április elején került sor. ezben egy szerény otthon van. Néhány tucat ember gyűlt össze a nappaliban. Egyesek a kanapékon, és összecsukható székeken ücsörögtek, Még mások a földön helyezkedtek el. Ahogy körbenéztem, olyasmit láttam, Aminek nem kellett volna meglepnie, ám mégis meglepett. Az asztalkákat ugyanolyan fehér, Forgolt terítőcskék díszítették, mint amilyeneket silc nagyanyám otthonában is láttam. Olyan porcelánfigurákat vettem észre, amilyeneket Robi tartott lent, a földszinten a polcokon. Az első sorból egy férfi mosolygott rám kedvesen. Ájovában voltam, de határozottan azt éreztem, hogy otthon vagyok. Az ájóvaiak döbbentem rá, Pontosan olyanok, Mint a családom tagjai. Nem tűrik az ostobaságot, Nem bíznak olyanokban, Akik megjátszák magukat. Messziről kiszagolják a hazugságot. Ráébredtem, Hogy annyi a feladatom, Hogy önmagamat adjam, És úgy is beszéljek. Én pedig így is tettem. Hadd meséljek magamról, Michelle Obama vagyok, Chicago Súcszál negyedében nőttem fel, egy kétszintes ház kicsi emeleti lakásában, amely nagyon hasonlított ehhez. Az apám a városi víztisztító telepen dolgozott. Az anyám háztartásbeliként gondoskodott a bátyámról és rólam. Mindenféléről beszéltem, a bátyámról, az értékrendről, amely mentén nevelkedtünk. A nagyágyú jogászról, akivel a munkahelyemen találkoztam. Arról a megfontolt fickóról, aki elrabolta a szívemet a világ jövőjéről alkotott elképzelésével. De aki a földön széthaigálva hagyja az okniát, és aki időnként horkol álmában. Elmondtam nekik, hogy megtartottam az állásomat a kórházban, és aznap édesanyám fogja elhozni a lányokat az iskolából. Nem lepleztem a politikával kapcsolatos érzéseimet. A politika világa nem a derék embereknek való mondtam, nem is tagadtam, hogy ellenérzéseim voltak barak indulásával kapcsolatban, és aggódtam, hogy a ránk irányuló figyelem esetleg árt a családunknak. De azért álltam ki eléjük, mert hiszek a férjemben, és abban, amire képes, tudom, milyen sokat olvas és milyen sokat töpreng a világ dolgain. Elmondtam, hogy pontosan az a fajta kedves, tisztességes ember, akit magam is elnöknek választanék az országunk élére, még akkor is, ha az utóbbi években, ünző módon inkább otthon marasztaltam volna. Ahogy teltek a hetek, elmeséltem a történetemet ájova minden szegletében, Könyvesboltokban, szakszervezeti termekben, idős veterán katonák bentlakásos otthonaiban, és amint melegebb lett az idő, verandákon és közparkokban is. Minél többször mondtam el a történetem, annál inkább rátaláltam a hangomra. Értékelték a hallottakat. Szívesen meséltem el. És olyanoknak meséltem el, akik eltérő bőrszínük dacára, a családomra emlékeztettek. Postai dolgozóknak, akiknek nagyra törő álmaik voltak, mindendinek annak idején. A közösségüket fontosnak tartó zongoraoktatóknak, mint amilyen Robi is volt. Főállású anyukáknak, akik tevékeny részt vállaltak a szülői munkaközösségekben, ahogy az én édesanyám. Kétkezi dolgozóknak, akik bármit megtennének a családjukért, Ahogyan apám is. Nem kellett gyakorolnom, semmi egzeteket használnom. Csak azt mondtam, ami szívből jött. Menet közben a riporterek egyre többször kérdezgették tőlem ugyanazt. Milyen érzés 180 cm magas, borostyánliga a diplomás fekete nőként, jobbára fehér ájóvaiak előtt beszélni. Mennyire érzem magam furcsán? Sosem szerettem ezt a kérdést, mert csak a különbözőségeinkre koncentrált, és azt feltételezte, hogy mindenki csak ezeket a különbségeket látja. Pedig ez épp az ellentéte volt mindannak, amit én tapasztaltam, és amit érzésem szerint azok is tapasztaltak, akikkel találkoztam, akár gazdálkodók, akár egyetemi hallgatók vagy nyugdíjasok voltak. Ezek az emberek a beszédem után oda hozzám, és látszott, hogy alig várják, hogy a közös dolgainkról beszélhessenek, hogy elmondhassák az ő apjuk is szklerózis multiplexben szenvedett, vagy hogy az ő nagyszüleik pont olyanok voltak, mint az enyéim. Sokan elismerték, hogy eddig messziről kerülték a politikát. De volt valami a mi kampányunkban, amitől úgy érzik, hogy most érdemes aktívnak lenni. Most azt tervezik, hogy önkéntesnek állnak a helyi irodákban, és meggyőzik a házastársukat, vagy a szomszédjukat is, hogy tartsanak velük. Ezek a találkozások természetesnek, őszintének hatottak. Azon kaptam magam, hogy megölelem ezeket az embereket és ők is átölelnek engem. Nagyjából ekkor tájt vittem el Máliát a szokásos gyermekorvosi ellenőrzésre. Erre azért volt szükség, mert kisbabakora óta aszmás volt. Ezt a betegséget ugyan kordában tartottuk, de az orvos ezúttal más valamire hívta fel a figyelmem. Máli a testtömegindexe, amely a testmagasság, a súly, és az életkor alapján méri fel az egészséget, kezdett felfelé kúszni. Nem állt elő helyzet, nyugtatott meg a doktor úr, de ha nem változtatunk bizonyos szokásokon, akkor idővel igazi probléma alakulhat ki belőle. Megnő a magas vérnyomás, és a kettes típusú cukorbetegség kialakulásának esélye. Amikor az orvos meglátta az ijegységet az arcomon, biztosított afelől, hogy a probléma gyakori és szerencsére orvosolható. A gyermekkori elhízás aránya országszerte emelkedő tendenciát mutatott. Rengeteg példát látott erre a túlnyomó részt munkásosztálybeli afroamerikaiakból álló praxisában. A hír igazán elbevágott. vágott. Olyan keményen dolgoztam azért, hogy a lányaim boldogok, és egészségesek legyenek. Mit rontottam el? Milyen anya vagyok, ha észre sem vettem a változást? Ahogy tovább beszélgettem az orvossal, szép lassan rádöbbentem, mi is áll a jelenség hátterében. Mivel Barak állandóan távol volt, az otthoni döntéseimben a kényelem lett az első és legfontosabb szempont. Többször ettünk vendéglátóhelyen, mivel kevesebb idő maradt a főzésre. Sokszor vettem munkából hazafelé menet a kifőzdében valamit. Reggelente kekszet és gyümölcslevet pakoltam a lányok uzsonnás dobozába. Hétvégenként a balettúra után és a futballedzés előtt rendszeresen elautóztunk a közeli McDonald'sba. Az orvos hangsúlyozta, hogy ebből semmi sem kírívó, és önmagában nem is olyan vészes, de ha túlzásba visszük, abból gond lehet. Valaminek változnia kell, de minden megoldás időigényesnek tűnt. Több időt kellene töltenem a bevásárlással, a konyhában, a zöldségszeleteléssel, és mindezt akkor, amikor annyira kevés időnk volt. Aztán eszembe jutott, hogy néhány héttel korábban összefutottam egy barátnőmmel, aki említette, hogy a férjével felfogadtak egy fiatalembert, Szemkást, hogy az otthonukban rendszeresen egészséges ételeket főzzön nekik. Mint kiderült, Barak és én néhány évvel korábban találkoztunk is szemmel, egy másik baráti körlévén. Sosem gondoltam volna, hogy egyszer szakácsot veszek fel, hogy ő főzzön a családomra. Olyasmi volt ez, amire a szúcájdi rokonság ferde szemmel nézne. Barak szintén nem rajongott az ötletért, nem illett a takarékosságához, sem ahhoz a képhez, amelyet elnökjelöltként közvetíteni akart. Ám a szememben ez tűnt az egyedüli józan választásnak. Valahol engednünk kellett. Senki más nem vezetheti a programomat a kórházban. Senki más nem kampányolhat Barack Obama feleségeként. Senki sem lehet Mália és Szása anyukája, amikor ideje nyugovóra térniük. De talán szemkesz főzhet nekünk. Arra kértem meg szemet, hogy hetente néhány alkalommal jöjjön át és főzzön nekünk estére vacsorát, és egy másik fogást, amit másnap este felmelegíthetek. Kissé kilógott az Obama háztartásból, képzeljünk el egy fehér, 26 éves, fényesre borotvált fejű fiatalembert, de a lányok épp olyan hamar megszerették az elcsépelt vicceit, mint a főztjét. Megtanította nekik, hogyan kell répát szeletelni és babot blansírozni, miközben elterelt minket a szupermarketek egész éven át tartó egyformaságától, az évszakok ritmusa felé. Lelkesen fogadta tavasszal az első igazi zsengeborsót, vagy amikor júniusban megérkezett a friss málna. Megvárta, amíg a barack megérett és lédús lett mielőtt talányoknak lányoknak felszolgálta volna, mert tudta, hogy talán akkorra a cukorka méltó ellenfelévé válik. Szemtájékozott volt az ételekkel és az egészséggel kapcsolatban is. Tudta az élelmiszeripar, miképp reklámozza a feldolgozott élelmiszereket a praktikum nevében, és ennek milyen súlyosak a közegészségügyi következményei. Rájöttem, hogy mindez összecseng azzal, amit a kórházban dolgozva magam is megtapasztaltam, és azokkal a kompromisszumokkal is, amelyeket dolgozó anyaként hoztam a család élelmezésében. Egy este szemmel órákon át beszélgettünk a konyhában arról, hogyha esetleg Baraknak sikerülne elnyernie az elnöki posztot. Hogyan használhatnám fel a szerepemet first lady hogy ezekre a kérdésekre megoldásokat keressünk? Mi lenne, ha zöldséget termesztenénk a fehérházban, és népszerűsítenénk a friss élelmiszereket? Mi lenne, ha a gyermek egészségügyet érintő kezdeményezésbe fognék, és így hozzájárulhatnék, hogy a szülők elkerüljék azokat a csapdákat, amelyekbe én belesétáltam. A beszélgetés késő estébe nyúlt, ránéztem szemre, és felsóhajtottam. Egy baj van, a mi emberünk harminc ponttal van lemaradva, a közvéleménykutatások szerint, mondtam, és mindketten elnevettük magunkat. Kizárt, hogy nyerjen. Csak álom volt, de azért tetszett. Ami a kampányolást illeti, minden nap újabb versenyfutást jelentett. Még mindig igyekeztem fenntartani valamiféle rendszert és stabilitást az életünkben. Nem csupán a lányok, hanem a magam érdekében is. A magánéletem és a politikai kötelezettségeim. Akár tetszett, akár nem, mostantól összefonódtak. Barakkal naponta beszéltünk. De a hívásaink alapvetően rövidek voltak. Hol vagy? Hogy mennek a dolgok? Hogy vannak a gyerekek? Mindketten hozzászoktunk, hogy nem beszélünk a kimerültségről és a személyes szükségleteinkről. Az életünk most csak is a kampány ketyegő órájáról szólt. A munkahelyen minden tőlem telhetőt megtettem, hogy tartsam a lépést. Több hónappal barak Springfieldi bejelentése után a munkatársaim támogatásával úgy döntöttem, hogy részmunkaidőre váltok. Hetente két-három napot is együtt töltöttünk Melissával és Kétivel, és lassacskán egy családdá váltunk. Korán reggel találkoztunk a reptéren, átsiettünk a biztonsági ellenőrzésen, ahol az őrök már névről ismertek. Mostanra egyre gyakrabban felismertek, többnyire az afroamerikai nők, akik oda kiáltottak, misél, missel, amikor elhaladtam mellettük, a kapu felé igyekezve. Valami változóban volt, de annyira fokozatosan történt, hogy eleinte alig tűnt fel. Időnként úgy éreztem, mintha egy különös univerzumban lebegnék. Idegenek felé integetek, akik úgy viselkednek, mintha ismernének, és repülőkre szállok fel, amelyek kiemelnek a megszokott világomból. Kezdtem ismerté válni, egyre inkább valaki feleségeként ismertek, politikai közszereplőként, és ez kétszer-háromszor furcsábbá tette az egészet. A kampányeseményeken a kordonok közötti navigálás olyannak hatott, mintha hurrikán közepette kellene talpon maradnom, miközben lelkes idegenek kapnak a kezem után, és megérintik a hajamat, vagy tollat, fényképezőgépet lengetnek az orrom előtt, és minden figyelmeztetés nélkül kisbabákat nyújtanak felém. Mosolyogtam, megráztam a kezüket, meghallgattam a mondani valójukat, miközben igyekeztem előre haladni a sorban. A végén úgy néztem ki, mint aki egy szélcsatornából lépett elő. Titokban nyugtalanított, hogy az énem többi része lassan a háttérbe szorul, ahogy egyre láthatóbb leszek Barack Obama feleségeként. Amikor riporterekkel beszéltem, ritkán kérdeztek a munkámról. A rólam szóló leírásaikban rendre szerepelt a Harvardon végzett jelző, de általában ezzel be is érték. Néhány hírforrás olyan történeteket közölt le, amelyek azt sugalták, hogy nem a saját kemény munkámnak és eredményeimnek köszönhetően léptettek elő a kórházban, hanem a férjem növekvő politikai tekintélye miatt. Még olvasni is fájt. Az egyik országos napilapban, egy újságírónő írt egy gúnyos hangvételű cikket, amelyben dél-Csikágó hercegnőjeként utalt rám, amivel azt sugalta, hogy barakot gyengének láttatom, amikor a közönség előtt arról beszélek, hogy nem szedi fel a földről az okniát, vagy nem teszi vissza a vajat a hűtőbe. Számomra mindig az volt a fontos, hogy barakot emberként lássák, ne pedig egy túlvilági megváltónak. Különösnek és szomorúnak találtam, hogy egy másik diplomás, karrierjének élő nőtől jön ez a kemény kritika, aki még arra sem vette a fáradtságot, hogy közelebbről megismerjen, és most a lehető legcinikusabb szavakkal ítélkezik rólam. Igyekeztem mindezt nem magamra venni, de időnként bizony, nagyon nehezemre esett. Minden egyes kampányesemény leközölt cikk, és minden a pozíciónk erőlködésére utaló jel hatására egyre inkább előtérbe kerültünk, és egyre könnyebb célpontá váltunk. Elképesztő plegykák keltek szállni ra, barakról, hogy muszlim, hogy nem volt hajlandó elmondani a hűségesküt, hogy nem volt hajlandó a kezét a szívére tenni a himnusz alatt, hogy az egyik közeli barátja, Korábban terrorista volt. Az emberek még akkor is ismételgették ezeket a hazugságokat, amikor az újságírók már megcáfolták őket. Barak biztonságának kérdésére gondolni sem akartam, nemhogy beszélni róla. Nagyon sokan nőttünk fel úgy, hogy az esti híradóban merényletekről beszéltek. A Kennedy fivéreket lelőtték, Martin Luther Kinget lelőtték, John Lennont lelőtték, Ronald Reaganre rálőttek, de szerencsére túlélte. Ha az ember túlságosan felkavarja az állóvizet, az bizonyos kockázatokkal jár. De persze barak fekete volt. A kockázat számára csepet sem volt újdonság. Akkor is lelőhetik, ha csak tankolni megy a benzink útra. emlékeztettem az embereket, amikor felhozták ezt a témát. Májussal kezdődően Barak mellé titkos szolgálati védelmet rendeltek. Ennél korábban elnök még soha nem kapott személyes védelmet, ami sokat elárult az ellene irányuló fenyegetések komolyságáról. Barak most már fekete autóval járt, a kormány biztosította számára. hová egy csapat öltönyös, fülhallgatóval felszerelt, felfegyverzett férfi és nő követte. Otthon egy ügynök állt ört a bejáratunknál. Én ritkán éreztem úgy, hogy ne lennék biztonságban. Folytattam az utazást, és egyre nagyobb tömegek gyűltek össze, hogy meghallgassanak. A kezdet-kezdetén egyszerre húsz emberrel találkoztam a családias összejöveteleken. Most viszont, több száz fős hallgatósághoz is szóltam a gimnáziumi tornatermekben. A kampánystáb jelentette, hogy a beszédeim hatására rengeteg támogatói vállalás születik, és elkezdtek a The Closer, vagyis az Értékesítési Ügyletek Biztos Lezárója néven utalni rám, amiért a beszédeim hatására az emberek elköteleződnek mellettünk. Minden nap újabb tanulságot hozott. Miképp haladjunk hatékonyabban. Hogyan előzzük meg, hogy betegség vagy bármilyen probléma lelassítson minket? Miután néhány egyébként bájos, útszéli étkezdében megkérdőjelezhető minőségű ételt kaptunk, megtanultam értékelni a McDonald's sajtburgereinek kiszámítható egyformaságát. A kisvárosokat összekötő göröngyös utakon megtanultam megóvni a ruháimat, azzal, hogy olyasmit majszoltam, ami morzsálódott, nem pedig csöpögött. Megtanultam elaludni az ájovai strádán éjfél után mellettünk eldübörgő kamionok zajában is. A hullámhegyek és völgyek dacára a kampány első éve elsősorban a kellemes emlékekről, és a nagy nevetésekről szólt. Amennyire gyakran csak lehetett, magammal vittem Szását és Máliát is ezekre az utakra. Szívós, lelkes utazóknak bizonyultak. Egy New hampshire karnevál forgatagában elmentem, hogy találkozzam a szavazókkal. Ezért a lányokat az egyik stágtagra bíztam, hogy addig is nézzék meg a bódékat és a körhintákat. Aztán majd a magazinfotózáson találkozunk. Alig egy óra elteltével megpillantottam Szását, és megállt bennem az ütő. Az arcát, az orrát, a homlokát, Bekenték fekete és fehér arcfestékekkel. Örömtől rebdeső panda maci lett a kislányomból. Lelki szemeim előtt azonnal megjelent a magazin ránk várostábja, és riadtan konstatáltam, hogy a menetrendünk is felborulhat emiatt. De aztán újra oda néztem a kis panda pofira. A lányom aranyos volt, és elégedett. Inkább elnevettem magam, és megkerestem a legközelebbi mosdót, hogy lemossam az arcáról a festéket. Előfordult az is, hogy családként négyesben utaztunk. A kampánystáb néhány napra kibérelt számunkra egy lakóautót Ájovában, hogy a kisvárosokat is gyorsan felkereshessük. Az állomások között pedig izgalmas únócsaták dúltak. Eltöltöttünk egy délutánt az ajovai vásárban, dodzsemeztünk, és puskával célba lőttünk a püs állatnyereményekért, miközben a fotósok a gépeiket az arcunkba tolták. Az igazi móka azután kezdődött, hogy barakot elcipelték a következő helyszínre. Így a lányokkal felszabadultunk. Amint eltűnt, Hármasban indultunk el felfedezni a vidám Parkot, és a levegő fütyülve sívított a fülünkbe, ahogy vászonzsákokba kapaszkodva lesiklottunk egy hatalmas sárga csúzdán. Minden héten visszatértem Ájovába. A repülőgép ablakából figyeltem, ahogy egymást váltják az évszakok, és minden lassan kizöldül, majd a szója és gabona kisarjad a vetés nyílegyenes soraiban. Megszerettem ezt az államot. Akkor is, ha minden munkánk dacára úgy tűnt, nem biztos, hogy itt nyerni tudunk. Mostanra Barak és a kampánystáb már közel egy éve koncentrált Ajovára, de a legtöbb közvélemény kutatás szerint még mindig második vagy harmadik helyen állt. Hillary Clinton és John Edwards mögött. Szoros volt a verseny, de akkor is vesztésre állt. Ez a tény mindannyiszor szíven ütött. Valahányszor a reptereken vagy a kampányállomásokon az éttermekben elhaladtam a híreket harsogó tévé mellett. Hónapokkal korábban annyira elegem lett a CNN, az MSNBC, és a Fox News folyamatos hírmagyarázataiból, hogy elhatároztam, otthon nem nézem többé ezeket a csatornákat, és inkább a kedvenc valóság sóimmal magam. Elmondhatom, hogy egy sűrű nap végén nincs is jobb, mint nézni, ahogy egy fiatal pár megtalálja álmai otthonát Nesvillben, vagy az ifjú mennyasszony igent mond egy ruhára. Nem hittem a tévés hírmagyarázóknak, és a közvéleménykutatások eredményeivel kapcsolatban is voltak kétségeim. A szívem mélyén azt éreztem, biztosan tévednek. A tévés stúdiókból leírt hangulat egyáltalán nem hasonlított arra, amit az ájovai gyülekezeti termekben és sportcsarnokokban tapasztaltam. A szakértők, nem találkoztak a gimnáziumi barackstart csapatokkal, akik a futballedzés vagy a kör után önkéntesként dolgoztak. Nem fogták a fehér nagymama kezét, aki szebb jövőt képzelt el a vegyes etnikumú unokái számára. Nem vették számba azt sem, hogy a szervezet milyen gyorsan nő. Folyamatban volt egy masszív, Alulról szerveződő kampányhálózat kiépítése, ami az ajovai jelölőgyűlések történetében rekordméretűnek számított. A fiatalság is mellénk állt. A szervezetünket a fiatalok idealizmusa és energiája hajtotta, akik mindent dobtak, és ájavába sereglettek, hogy csatlakozzanak a kampányhoz, mert mindegyikükben ott élt ugyanaz a lelkület, amely annyi évvel ezelőtt barakot is arra késtette, hogy közösségszervező legyen Csikágóban. Megvolt bennük az a lelkesedés, és rendelkeztek azokkal a készségekkel, amelyekkel a közvélemény, kutatások még nem számoltak. Minden egyes látogatásomkor érzékeltem ezt. Reményt töltött el, amikor az igazi hívőkkel találkoztam, akik minden este órákat szántak rá, hogy bekopogtassanak a szavazókhoz, vagy felhívják őket, támogatói hálózatot építsenek ki még a legkisebb, legkonzervatívabb városokban is. Az én szememben a helyi irodákat menedzselő fiatalok képviselték az eljövendő vezető nemzedék ígéretét. Lelkesek voltak és összefogtak. A szavazókat közvetlenebbül kötötték össze a demokráciával, akár az utcájukban lévő helyi irodán keresztül, akár a weboldalon, ahol a saját gyűléseiket és a telefonügyeletet szervezhették meg. Barak gyakran mondogatta, hogy amit teszünk, nem csak egyetlen választásról szól, hanem arról is, hogy a politikát jobbá tesszük a jövő számára, hogy kevésbé hajtsa a pénz, hozzáférhetőbb legyen, és ennek eredményeként reménykeltőbb, még akkor is, ha végül nem nyerünk, fontos haladást érünk el. Így vagy úgy, de a munkánk számítani fog. Ahogy megint hűvösebbre fordult az idő, Barak tudta, hogy az egyetlen utolsó esélye van rá, hogy megfordítsa a versengést Ájovában. Tartottak egy nagy nyilvános eseményt, még azelőtt, hogy a demokrata szavazók összejöttek volna az egész államban, hogy a jelölőgyűlésen gyűlésen kiválasszák a saját jelöltjüket. Ezen minden jelölt beszédet mondott, és megpróbált annyi támogatót magával vinni, amennyit csak lehet. Tulajdonképpen ez egy hatalmas, szurkoló táborverseny volt. A kábeltévés szakkommentátorok hónapok óta hangoztatták a kételjüket, hogy az ájovaiak támogatnák Barakot a jelölőgyűlésen. De körülbelül ezer támogatónk jött el az állam minden szegletéből, hogy részt vegyen ezen az utolsó beszéden. Ezzel mutatva meg, hogy szervezettek és aktívak vagyunk. Erősebbek, mint bárki is gondolta volna. Aznap este minden jelölt az ellenfeleit kritizálta. Azt próbálta elhitetni róluk, hogy gyengék, és megbízhatatlanok. Barak szólalt fel utolsónak, és lelkesen védte meg a fő üzenetét, mi szerint az országunk döntő pillanathoz érkezett. Kaptunk egy esélyt, hogy túllépjünk azon az elkeseredett politikán, amely oly régóta vörös, republikánus és kék, demokrata amerikaiakra osztott minket. Nem akarom a republikánus Amerikát, a demokrata Amerika ellen úszítani, mondta. Én az amerikai Egyesült Államok elnöke akarok lenni. A teremben tapsvihar tört ki. Hatalmas büszkeséggel a szívemben néztem körül. Amerika, ez a mi pillanatunk, mondta Barak. Ez a mi pillanatunk. Ez a szereplése megadta a lökést a kampánynak. Első helyen végzett az ájovai közvélemény kutatások közel felében, és egyre nőtt a lendülete, ahogy közeledett a jelölő gyűlések ideje. A karácsony utáni napokban, amikor már alig egy hét volt hátra az ájovai kampányból, úgy tűnt, mintha a Csikágói Southside felé átvándorolt volna a fagyos Desmoneszba. Édesanyám és Kay mama is megjelent, ahogy a bátyám és a felesége Kelly is a gyerekeikkel, és Sam Kess is eljött. Valerie Jarrett, aki még ősszel csatlakozott a kampányhoz Barak egyik tanácsadójaként, szintén ott volt. Susan Sherrel, a barátnőimmel és a családjaikkal egyetemben. Meghatódtam, amikor a kórházi kollégáim is felbukkantak, ahogy a barátaink a régi cégemtől, és a jogász professzorok is, akik együtt tanítottak Barakkal. A kampány: használjunk ki minden pillanatot lendületével, összhangban mindannyian eltökélték hogy megadják a gépezetnek az utolsó lökést. Bejelentkeztek valamelyik helyi irodában, majd a mínuszokkal dacolva zörgettek be a lakókhoz, hogy barakot népszerűsítsék, és emlékeztessenek mindenkit a jelölőgyűlésre. A kampányt sok száz másik ember is erősítette, akik az ország számos pontjáról érkeztek ájovába az utolsó hétre. A helyi támogatók vendégszobáiban szálltak meg, és minden nap útra keltek, hogy ellátogassanak a legkisebb településekre is, és bejárják akár a legeldugottabb földutakat is. Én alig voltam jelen Desmond-band, mert már napi öt-hat eseményen kellett részt vennem. Emiatt ide-oda utaztam az államon belül, Melissa és Kéti társaságában egy bérelt furgomban, amelyet az épp soros önkéntesünk vezetett. Barakot ugyanez foglalta le, és addigra már kezdett csúnyán berekedni. Függetlenül attól, hogy hány kilométert kellett megtennünk, nagyon igyekeztem időben visszatérni a főhadiszállásként szolgáló hotelbe, hogy pontosan nyolckor ott legyek, amikor Mália és Sasa nyugovóra tér. Ők természetesen alig vették észre, hogy nem voltam ott, Mert egész nap körülvették őket az unokatestvérek, Barátok és babysitterek, a hotelszobában játszottak, Vagy hiruczantak a városba. Egyik este, amikor kinyitottam az ajtót, és azt reméltem, hogy végre lehuppanhatok az ágyra, és kiélvezhetem a pár percnyi csendet. Arra léptem be, hogy a szobánkban mindenféle konyhai eszközök hevernek. Sodrófa az ágytakaron, koszos gyúródeszka a kisasztalon, konyhai olló a földön, a lámpaernyőket és a tévéképernyőjét fehér porrétek rétek fette. Csak nem lisz Szem megtanított minket tésztát gyúrni, jelentette be Mália. Egy kicsit túlzásba estünk. Felnevettem. Végig azon aggódtam, hogyan viselik majd a lányok az első olyan karácsonyt, amelyet nem a nagymamájukkal töltenek hávain De hála az égnek, egy zacskónyi, Desmondi víz tökéletesen helyettesíteni tudta a vajkiki strandtörőközőit. Néhány nappal később elérkezett a jelölőgyűlés. Barakkal a lehető legtöbb szavazót üdvözöltük. Késő este a barátaink és a családtagjaink körében vacsoráztunk, megköszöntük nekik a támogatásokat ebben az őrült tizenegy hónapban, amely a Springfield-beli bejelentés óta telt el. Korán jöttem el a vacsoráról, hogy visszamenjek a hotelszobába. Időben felkészülni barak esti beszédére, amelyet mindenképp elmond majd. Akár nyertünk, akár vesztettünk. Pár perccel később Kéti és Melissa friss hírrel rontottak be. Nyertünk. Annyira örültünk, és olyan hangosan kiáltoztunk, hogy a titkos szolgálat munkatársa bezörgetett az ajtón, hogy minden rendben van-e. Az év egyik leghidegebb estéjén rekordszámú ájovai ment el a helyi jelölőgyűlésekre, majdnem kétszer annyian, mint négy évvel korábban. Barak nyert a fehér, a fekete és a fiatal szavazók körében. A megjelentek több mint fele korábban sosem vett részt jelölőgyűlésen, és nagy valószínűséggel, ez a csoport is jelentősen hozzájárult Barak győzelméhez. A kábeltévék műsorvezetői ekkor végre elzarándokoltak Ájovába, és most ódákat zegtek erről a politikai zseniről, aki bőven lekörözte a többi jelöltet. Aznap este, amint Barak győzelmi beszéde alatt mind a négyen Barak, én, Mália és Sasha ott álltunk a konferencia központ színpadán, jól éreztem magam, és kissé meg is szelidültem. Talán mégiscsak lehetséges minden, amiről Barak ennyi éven át beszélt, gondoltam magamban. Az a sok út Springfieldbe minden frusztrációja amiatt hogy nem érje el a kellő hatást, Minden idealizmusa, A szokatlan és őszinte hite, Hogy az emberek túl tudnak lépni mindazon, Ami elválasztja őket. És végül a politika Mégiscsak működhet. Talán egész végig Igaza volt. Történelmi és nagyszabású tettet vittünk véghez. Nem csupán barak, nem csupán én, hanem az összes táptag, önkéntes, minden egyes tanár, gazda, nyugdíjas és gimnazista, akik aznap este kiálltak valami új mellett. Ájova mindannyiunkat megváltoztatott. Nekem elsősorban hitet adott. A küldetésünk most már az volt, hogy ezt az ország többi részével is megosszuk. Barack New hampshire folytatta a versenyt, ahol az előválasztásig már csak egy hét volt hátra. Az elkövetkező napokban az ájovai helyi szervezőink szétszélettek a többi államba, Nevada-ba és Dél-Karolinába, Új-Mexikóba, minnesota és Kaliforniába, hogy továbbadják az immár bizonyossággá váló üzenetet. A változás csak hogyan lehetséges.